Distanziak orde gabe, maskari gabe eta biztandena txertatu gabeko mila bosteun lagun inguru bilduziren larun batean mugan. Pandemiak eragindako osagarri krisiak giza eskubiden murrizketa onarte zainak arri duela salatzen dute. Argi dute ez dutela txertorik nahi eta ideologia eta identitate desberdin izanki ideia batek batzen bitu. Osagarri neurriak eskubide kolektibo eta individualak zanpatzen dituen gizarte eredu berri batentzako tresna direla. Lehen aldia da ipar zein Euskal Herriko anti-covid mugimenduek indarrak batzen bituztela, Nekane Bizitza plataformako kideak dio frantseseta eta espainiar gobernu hauekin posaputako neurriak ezberdinak izan direla, baina funtsean herritarren borroka beretsua duela. Gobernu frantsesak eh, pasa niter eh, hau eh, ezartzeko berabakia hartu zuen. Hau da, eh, ba jendeak zertatzeko behartzea, bai alabei. Frantzian e, e, gauza larri dago, ez ezin dute ez, ez ospitale batean sartu, ezin dute terraza batean edo edo jatetxe batean sartu. Espaldein badaukate eh pasaporte hau eta hemen ez gaude oraindik puntu horretan ez hori txarrez jende ugari eta bai gazteak ere zertatzen ari dira ta orduan ez gaudela egoera berdinean hori da hala ere gauza bera aldarrikatu nahi dugu gure askatasuna gure datu medikoak adibidez ez dauka alguna zer zergatikan ez, erakutsi behar inun ere hori gauza pribatua da era bat e, mugimendu askatasuna arna sartzeko askatasuna e, jendea konturatzeko ze Ba ikusten dugu jende asko nahiko onartu duela egoera ta eta ez da onartzekoa inundik ere. Poliziaren eta mugazainen kontroli gabe batuziren manifestazioaren bizutabeak Santiago Zubiaren erdian eta Osagarri neurririk bete gabe besarkada kolektibo simbolikoa emant zuten elkarri.